Spoiler, ni? Vi förstör allt. Hej, hej. <skratt> ja. <skratt> jag är lite sjuk fortfarande. Att nu så sitter säkert många funderar. Varför kommer avsnittet så sent jag Anledningen är faktiskt ganska enkel. Därför att. Jag är helt fascinerad av den här fucking konvoj Finland-grejen. Att jag skulle ha vilat göra ett avsnitt om det idag. Men att det pågår fortfarande och det är en sån cirkus som bara blir roligare och roligare. Att jag bestämmer mig att den kommer vi skjuta fram den vecka. Och vi smäller på en spoilervarning till medans. Så kan vi tala om hela härvans när där förmodligen rätt ut sig. För den som inte är nu så står det typ en massa tattar i mitten av Helsingfors. Med sina bilar och sina naziflaggor och. För de tror att kanske regeringen avgår och bensinen blir billigare. och Någon kanske kommer att suga av dem om de står där. I sina portabla bastur. Så att eh, mer skoj att vänta där. Men nästan lika roligt så tycker jag vi kan ha nu att tala om serien Dope Sick. Som finns på Disney Plus. För att. Eh, ni vet, om man blir beroende av någonting, vad som helst, oxycontin eller andra droger eller bara ren uh, dumhet som konspirationsteorier så är det bästa som finns att göra det till en dramaserie på streamande media. Jag kan inte vänta tills någon gör Convoy uh, Finland det är en grej, men vi får förhoppningsvis höra om det nästa vecka, så i korthet. Uh, Sam är sjukolat och inkompetent. Men här kommer i alla fall att avsnitt. Inte triggervarning men spoilervarning. coolan det blir spoilervarning nu. Och alltså dope Sick. Så sitter sätt dig. Sitter dig, sett set, dig. Sätt dig. Bekvämt i rätta. Så ska jag berätta lite om dobsik. No, för det första, för den som inte är nu är medveten. så Dopesik är ju nu då en ny sån trendserie Som handlar om uh, främst Amerika och uh, hur. En hel generation blev beroende av drogen Oxycontin. Då. Och för alla som inte vet vad Oxycontin är, så var det ju då en verkmedicin som pushades väldigt hårt. Därför att hela grejen var, då, den skulle inte vara lika då beroende framkallande då, som många andra droger på marknaden då. Uh, på grund av en så här uh, tidsutlösningssystem då som gjorde att den här. Kicken inte kom för fort eller inte allt på en gång och så vidare. Det kan ju förstås visa sig för vara bullshit. Att det var ju rena drag. En, en hård, hård drag som de bara gjorde i större och större förpackningar. Så att folk blev helt beroende av den. Och att ja, det blev likvärdigt med nästan vilket knark och vilken, vilket opiumbaserad drag som helst där ute. Så uh, va, va, varför skulle man säga den här säären då? No, förutom att den har en väldigt bra skådespelarbesättning här, du har till exempel Michael Keaton som Dr. Samuel Fenix. Michael Stuhlbarg som jag tycker är en väldigt underskattad skådespelare. och Sen har du ett hopplock av kanske inte de mest kända personerna men ändå ett, ett, helt, ett helt gäng med riktigt uh, duktiga skådespelare som drar allting samman i en ganska suverän takt. Um, jag vet inte riktigt. Um, när jag först såg den här. Så det brukar ju. Bli lite så där med sådana här trendserier. Att alla pushar den. Och så säger man den. Och så. Så blir det så här att man kan. Um, man vet inte riktigt. Varför gick. Varför börja med det här. Från början. För de brukar aldrig riktigt betala ut sig. Personligen. Nu då. Så tycker jag inte att. Den här dopsick. Kanske gräver särskilt djupt. Att liksom. Jag tror att. Man på sätt och vis förtjänade lite, även fast många tycker att den här serien var mycket ärlig. Uh, men att jag så tycker att det finns mycket saker som de ska kunna tala om. Till exempel, det fanns många saker som Purdue Pharma, alltså bolaget som du då, <coughs> ursäkta, gjorde och pushade den här drogen. Gjorde uh, så mycket oätiskt som jag mycket hellre ska ha hört om. Men att de gjorde förstås som alla goda amerikanska dramar hela grejen då. Med karaktärsdriven och valde att fokusera på dels offrerna och dels då äm, rättsmakten då, som försökte dra Purdue Pharma då till rätten. Och så är det mer de lyckades. Men att uh, uh, uh. det är så konstigt att sitta och tala om det här. Jag skulle så gärna vilja tala om konvoj Finland. Men. Okej, okay, nästa vecka, I promise. <skratt> så, ähm, jag tyckte den här serien var väl underhållande. Men som vanligt så tycker jag de lämnar bort det här mest chockerande eller det här mest intressanta till förmån för att göra ett kanske lite mer svårsmält eller lättsmält drama. Att äh, om man är helt omedveten om den här opioidskandalen i USA och bara så att du annars inte riktigt förstår att verkmedicin, hur blir man beroende av det? Så då är väl det här serien för dig. Uh, om du kanske då vill, är mer intresserad av sanningen så då finns det ju nog en, ett antal dedikerade kanaler, videor och texter där ute. Böcker har ju skrivits miltalt så det är, ju, det är ju inte precis som att det saknas information. Sen så tror jag också att det är kanske lite svårt att, att ta sig an hela den här grejen som finländarna och som europe är därför att vi har ju inte riktigt eller jag vill i alla fall säga än riktigt den här medicinära kulturen som USA har. Att vi, vi försöker ju fortsättningsvis att faktiskt kanske hjälpa uh, våra patienter som lider av verk eller annat med rehabilitering eller saker. Att det är när ja, vi skulle få tillbaka kanske om det inte kan återställas till 100 så kanske de minsterna kan återställas till någon fungerande form så det inte är beroende av sjukförsäkrare och sjukhus och drar resten av livet. Men i Amerika har de i princip skippat förbi det här: det finns ju en, en medicin och en drag för allt. Och att oxycontin nu, då, som den här serien centrera kring, så är ju. Vare sig den första eller den sista i en lång rad av sådana här droger som har pushats ut på marknaden. Men att um, hur, hur tar man sig an det själv som inte lider av, som inte har kronisk verk eller någon sjukdom som gör att man behöver äta verkmedicin. Att det, kan man förstå och empatisera med de här människorna och att där så tror jag att det finns på sätt och vis många andra serier som har gjort det här bättre. Liksom allt från The Wire till. Det fanns en sådäras som kom i början av 2000-talet, jag minns namnen på, men de tog alla upp just hur lätt en normal person kan falla in i den här som svackan i samhället. Men ja, man börjar med, det börjar med behovet av att någon ordinär nu då, en verkmedicin eller liksom en drog till exempel. Uh, medicinskt, marihuana eller någonting. Och att man tar det och man känner uh, den här friheten att plötsligt så efter månader eller kanske år av kroniskt verk och lidande så är man, så känns det som man är fri. Man får sova, man kan fungera normalt och ens liv har inte bränts fast i en enda liten punkt som är just den här verken, verken och det här lidandet. Så jag tycker att de presenterar det på ett mycket bättre sätt. Äm, än den här serien gör men att när man ser dem så får man en sån här förståelse därför att det är som så lätt att fördöma knarkar eller folk som är beroende av såna här grejer därför att som, varför kan får inte bara sluta men en sak som den här serien sa som jag tycker var intressant som de det vill säga också att ta upp i, i annan media men som de pushar här var det att Många förstår inte att när man tar i sådana här droger. Uh, just sådana här opioider och så här ber starkt beroende från kallande droger. Så det är inte bara det att det känns bra eller det liksom där beroendet. Utan den här drogen bokstavligen ändrar liksom lite kemin i din hjärna. Att det skapar en sån här, ett sådant här så starkt beroende att det trumfar nästan allt annat i ditt liv. Att till sist blir det liksom att du måste bara få nästa dos. Och att nu så är den här serien egentligen mest fokuserad på individer så att det blir inte så mycket det här kommunala lidandet att man får som särd eller man får som hörde mest som i andra hand men till exempel i andra särden var det ganska ruskigt när man såg just så här sig mödrar som var ute och jagade sin fix och hade liksom sina små barn och typ svält ihjäl och torka ut i sängen ungefär och att jag tror att den här serien, de försöker väl göra den så lättsmält som möjligt för att nå ut till en större publik. Jag vet inte heller hur plattformen Disney Plus spelar in i det här. Men att jag tycker eftersom den här, jag vill ha kallat det för epidemin. Men att om vi kallar den här den här trenden, den här skandalen. den här, Varför inte kalla det epidemin? det blev ju ändå vidare utspridd. Att de, och den blev ju så utspridda för att de bokstavligen lurar ju doktorer med falsk fakta. Och förstås eh, taggar de vidare med löften om pengar och allt möjligt. Så att det är ju svindel och det är ju en, en massiv korruptionshärva. Um, men att många oskyldiga doktorer så ordinerar. Många oskyldiga patienter och sekanten Därför att de trodde på riktigt att den här, det här var någon ny sorts mirakeldrag, och det fanns fakta, och det fanns fingercitat forskning som stödde. Så att ja, jag kan förstå. Det är, inte, det är ju inte en sån här svartvit serie på det sättet, till och med de här ska vi säga, de här på Purdue Pharma, de här, det här onda gänget så de är inte heller, de står bara och acklar galet mot natthimlen utan de de presenteras ju kanske inte ett så uh, belävat ljus utan det är ju nog mest uh, det är ju nog mest att typ Sackler familjen vill ha pengar och Richard Sackler vill bli störst och puffa ut den mest effektiva drogen någonsin och han han har väldigt få skruplar att nå det målet. Men, eh, men jag tycker ändå att det, det är sådana demoniserande. Att man ser ändå, skulle säga, de riktiga människorna där. Uh, ja, att inte, jag tror det är en sån där man där man liksom börjar tänka lite på sig själv. Att, som att, hur skulle det där kunna vara jag? När man ser på de här som är riktigt nära i det här träsket. Och att, hur... Uh, hur det skulle vara som så här otroligt fast och beroende av någonting och man inte. <coughs> man bokstavligen inte kan kontrollera det utan expert hjälp. Så väldigt svårt är det att förstå på ett personligt plan. Men att jag menar man kan väl empatisera med det mänskliga lidandet och Det här beroendet som uppstår. Så ja. Jag vet inte, det är ju som, det är inte en lång serie på det sättet det var det, åtta avsnitt på ungefär en timme var där. och att, Så det är ju en sån där man, man tragglar igenom lätt genom det på en tråkig helg om man vill. Det finns avsnitt som är väldigt intressanta där. Det finns andra avsnitt framförallt där, kanske kring mitten, som blir ganska som långa och det känns som de uppräpar sig själv lite. Men att äh, definitivt en sevärd serie tycker jag. För att det är väldigt få serier som specifikt tar upp så här big pharma liksom på ett icke QAnon konspiratoriskt sätt. Och liksom äh, gör en grej av inte bara äh, att de pushar droger utan vad drogerna faktiskt gör med samhället. Och att vi, vi lever ju en tid där att, att puffa piller till patienter som blir allt populärare och konventionell medicin och, och behandling så faller ju ut och dör ut. Och, och att jag säger ju, det här är ju som sagt USA-centrerat, men att man ser ju de här trenderna och kommer hit att vart man än är så försöker de ju puffa några piller och, och någon, någon salvor och någon drog och allting och... och för många saker som jag tycker att men det här så är ju egentligen en grej som kräver så här långtidigt lång tidigt initiativ. Både från individer och kanske med läkarhjälp. Att det finns, vi lever en tid av mirakeldragar och att det känns som att det finns inte längre den här etiken. Kanske hade aldrig funnits med hos de här stora läkemedel för att faktiskt göra en bra produkt eller att säga hjälpa patienterna. Utan det handlar bara om att göra en livstidskund. Och du gör det bäst genom att aldrig behandla äh, den här själva sjukdomen. Utan du bara på sätt och vis förlänger äh, symptomen och skapar beroende som lever ut hela livet. Så... Jag vet inte, det, det är många tankar som kommer när man ser den här serien. Att äh, skaparen den där strong som många kanske, jag menar jag känner alltid igen honom från Buffy the Vampire Slayer. Men att han är ju en, en, en person som har varit med lite överallt och som skribent och som producent så har han faktiskt gjort väldigt bra saker. Och det känns roligt att se honom och visa fram fötterna med en serie som det här. Uh, så att jag vet inte, det känns som en, en, en väldigt kompetent serie som är som bra händer. Men kanske lite en liten sån ingenjörs ingenjörsserie. Att den, den, den berättar historien bra. Uh, men att det, det är som så, med kirurgisk precision som man som bort de här kanske riktigt jobbiga delarna. Eller de här otroligt kontroversiella delarna. Eller de här grejerna som... Kanske skulle som rikta ens vräde med än mot några, en handfull gallionsfigurer. För det som den här serien inte gör. Att den tar inte upp det här själva ansvaret. Och den tar inte upp den här ska vi säga, trenden som jag just diskuterar. Att man på sätt och vis bara försöker uh, fånga med konsumenter. Uh, och att ja, jag tycker att den här serien. Även om jag gillar den så skulle ha haft mycket större potential. Den ska kunna bli något större och någonting bättre. Om man bara ska våga. Jag vet inte egentligen varför. Det är så att kanske man sista slut slutligen. Jag undrar om det var någon som föreslog att kanske det här är en ursäktande serie. Att man som Nu gör vi en serie om uh, Oxycontin. Som också ger en känga att uh, Purdue Pharma. Och när vi har gjort den nu så nu behöver ingen göra det ordentligt. Om du förstår vad jag menar. Så att eftersom den här nu existerar så har Peridum och Farma fått sitt. Och nu kan vi gå vidare. Uh, men att jag sitter ju som och gnider händerna för att tjuta som nej, nej, liksom att ballsdipat som kommer storsläggaren direkt. Och de har ju fått betala hur mycket miljoner eller miljarder som helst i. I skadestånd till en massa sådana class action loss ut med. Och med all rätt. Att de är, ju, de är ju dragpuffare allihop. Så. Jag vet inte. Finns det nog mycket mer att säga om den här serien, att jag skulle, Om jag skulle gå in på detaljer så. Uh, vad jag kanske tyckte var mest. Så här långrandigt så var ju just den här. Alla de här tillbaka och fram grejerna att till exempel just det här rättsväsendet med say, Peter Sarsgaard och de här så att det är ju väldigt mycket att de typ springer runt med samma grej hela avsnitten. Nu ska vi försöka få där och gå igenom. Nej det gick inte igenom. Okej okay, nu går vi med den här grejen dit. Nu ska vi se om det går igenom. Nej nu går det inte igenom. Att det, jag antar att det gjort på ett sätt för att visa liksom hur otroligt traglig och komli i den här rättsprocessen är för att ta stora farmor till rätta. Och till exempel alla den här apilprocessen för att få olika etiketter på, på medicinerna och hur man ska så att säga uttrycka sig om säkerheten på de här medicinerna och så där. Även om det är intressant så känns det liksom det är som föränta avsnittet att okej okay, men som kan vara. Jag tror att kanske det är så där moraliskt så är det roligt att se de här agenterna kämpa så hårt och till sist lyckas då hugga in tänderna ordentligt och, och kanske göra ett litet dödsbett. Då. Men jag antar tanken är väl att visa hur, hur jobbigt och hur, hur hopplöst det är att som faktiskt kommer åt dem. Jag minns den här... Bigger, Stronger, Faster-dokumentären just som handlar om steroidanvändning i USA. En riktigt fin dokumentär som man gärna kan se med förtjänst. Uh, säkert 10 plus år, gammal nummer, whatever. Uh, så där var det ju där Jag minns i ett segment där så visade de ju hur lätt det var att få en drog på marknaden. För att man behövde inte så att säga bevisa att den var säker och att den uppföljde alla uh, krav på det sättet. Utan det var som upp till... Konsumentverket då sen att göra. Så att igen det känns som att vi spelar ju kanske inte riktigt på samma fotbollsplan eh, här i Europa eller Finland som i USA men att det är ändå sjukt att se hur någonting sånt här kan hända. Och att just det här, de jagar ju säkert halva sär eller efter en ursprunglig artikel då som just låg som grund för hela eh, eller den här icke-beroende framkallade naturen då, av drogen och oxycontin. Och att det visade ju sig till sist då, att det var ju bara bullshit. Att det fanns egentligen inte. Att det var egentligen någon kommentar som inte stämde då, Att originalförfattaren eh, så visste inte ens om att den här hade blivit missigt där. Och att den använde specifikt för att buffa oxycontin. Och som grund för att läkare också rekommenderar den. Så... Eh, det är många sådana här grejer. Men jag önskar bara att liksom där man ska gräva lite djupare i den där. Uh, och just, just kring, alltså, vi gick ju på purdue Pharma. Men att varför fick som ingen annan slägga där? För att purdue Pharma var ju långt ifrån den enda som gjorde etiska saker på det medicinska planet i USA eller annanstans. Så att det handlar ju så mycket om trender och så visar man ju också kanske då hur just det här medicin verkar vara lite korrupt. Det där att då liksom hur jag tror den här som var med och skrev just den här ursprungliga då designade den här varningslappen för Oxycontin och så gick senare in i en chefsposition i bolaget då i Purdue Pharma. Så att. Ohå, kan det här vara en tillfällighet eller är det liksom så här hårdskalig korruption men korruption eller inte att, jag vet det, det känns som jag också uppräpar mig men att en intressant serie som kunna ha grävt djupare kanske lite mer som en sån här valhämt ursäkt kanske en liten så här gardering mot att du kan väl inte någon annan då på en tid göra någon sån här känga där och kanske det här då Ska som kyla över allting som har hänt. Men eh, oavsett om man har Disney Plus och eh, bara inte kan få nog av Kalla Anka men ändå vill få förkora sig. Så varför inte Doopsick en chans att låta dig bli berusad av den, den fina dokumentären, tänk jag nästan säga. Dramatiseringen av historien bakom Oxycontin och det drogade amerikanska samhället som bara inte kan få nog. Och alla läkare och läkemedelsmakare som står vid sidan och dunkar varandra i ryggen och får betalt. Så, någonting fint att fundera på alla konsumera så här i snöstormen och de här intressanta tiderna som utlovat förhoppningsvis nästa vecka ska vi ta den här jävla konvoj i Finland att Ja, jag gav det två extra dagar för jag hoppades att det skulle komma till någon sorts kulmen men att det pågår fortfarande. Det är fantastiskt. Det, det är typ en av de roligaste docusoporna jag har följt på år så att det här måste ges. En, en väldigt ärlig eh, genomgång och tolkning på mitt eget charmiga sätt. Har jag, har jag möjlighet så kanske jag måste dra in en annan själ också i studion. Så vi får en riktig diskussion. gå För att mina vänner, alltså så här. French kiss. Mwah, alltså det här är underbart. Jag, jag, jag, jag rådar er att följa med på sociala medier vad som händer i Helsingfors. De här jävla intellektuella dvärgarna står där i snöuren med sina jävla Soldiers of odin när och tror att de åstadkommer, åstadkommer revolution. Oh, oh. Jag vet inte vilka droger de är på men att ja, jag önskar jag kunna testa lite. Ska man bli beroende av någonting så kan man ju i alla fall bli det av den här podden. Även om det är lite svårt att veta när det är spoiler eller triggervarning. Nåja, no, <laughs> ses igen nästa vecka. Ha det är bra bli inte beroende av någonting. Men om ni måste så bli beroende av hashtag Convoy Finland 2022 för att wow, wow, det här går bortom allt vad den medicinska kunskapen och vetenskapen kan förklara. Spoiler och spoiler var ni...